Шопенгаувер дав на це блискучу відповідь. «Світ, – писав він, – такий поганий, як тільки можливо з тою умовою, щоб він усе-таки якось існував. Та коли б він був навіть ще гірший, люди на ньому все-таки жили б. Бо в переважній частині імін коли думати. Щоб думати, треба бути ситим і одягнутим. А це стільки часу відбирає, що на думання лишаються якісь крихти. І крім того, молоді покоління. Хіба їм важить щось чужий досвід і думки? Умовляти, доводити їм – це наймарніша в світі річ».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 І ви зверніть увагу, ідея не задовольняється тим, що існує зараз. Ні. Вона прагне постити коріння, глибше, переконати вас, що вона вічна. Тому ідеї анархізму, бачите, подивуються вже в творах Хінця лао за шість століть до нашої ери. Не забудьте й давніх греків, Арістіпа, Циніків, Платона. То дарма, що в похмурих творах лао сам чортного зломить, а Платон був переконаний рабовласник. Що з того, що вільні союзи середньовіччя були часткою феодального, тобто кріпацького ладу?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 Звичайно, читаю. Гадаю навіть, що культурній людині тепер треба читати щонайменше 4 години на день. Інакше вона безнадійно відстане. Ба більше, дуже люблю театр, розуміюся, добре й на малірстві. Але чому міщанин до кінця мусить бути дурним і обмеженим?